Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Ez itt az Annó Budapest, az önök alázatos narátorával, Punks Naded Miklóssal. Történet Akács Kriszta megengedte, hogy néhány percben promotáljam az előttünk álló egy órát, és elmeséltem neki a Tabánt, és föltettem a kérdést, hogy emlékszik-e arra, hogy melyik volt az az LGT koncert, ami nem május 1-én volt a Tabánban, hanem május 2-án. Ez már csak azért is fontos mert a kis Pank is, egy vidéki városból fölérkezett erre a hangversenyre, végig hallgattam, majd eltévedtem a fővárosban, rossz filmosra szálltam, vidéki gyerek voltam. Úgyhogy nagyon, nagyon eltűntem, nagyon emlékezetes a Tabán, úgyhogy ha önöknek is vannak emlékeik a Tabánnal kapcsolatban, ami azért azért fontos, mert van ott 250 éves eperfa, a legjobb domb és meg annyi, meg annyi más. 24,07953 illetve 24,06953 Ezen a számon hívhatják az Anno Budapestet az elkövetkezendő. Hát, szűk egy órában. Halló, jó napot! Halló. Kész csokom? Jó napot kívánok, őzel a vagyok. Kezi csokom a színész felesége? Igen. Igen, és nem csak emiatt az őzekő, a tabánban lévő őzekről miatt a telefonálok, uh -huh. hanem azért is, mert mondhatom magam ős tabá jobban mondva ős Naphegyinek, mert a déd nagy, nagyapám 1912-ben építetett házában lakom a mai napig is. Te jó Isten, ez hol van? Ez fent van a naphegy, uh -huh. a Dezső utca, Derék utca sarkán. De én a utcában jártam dolgozni, tudja, hogy a Pestilászló producernek a, a szülei igen, élnek hát ott. Igen, hát itt vannak a, a lejjebb, igen. igen. Éppen most találkoztam, láttam jobban mondva az ifjúpestit a kertkapuban. Hát gondolom, bőrcsekibe és sok-sok gyűrűvel a kezén, mert a Laci általában így szokott felbukanni. Igen, igen, igen. Hallgatom. Nos, azért telefonálok, mert ugye hát a Tabán, a Tabán az a hiába volt nagy kertünk, vagy van nagy kertünk a ház körül, uh -huh. de nekünk azért a Tabán volt amióta szinte kis, pici gyerek, óvodás gyerek korom óta. A a nagy kertünk, uh -huh. igazából. Úgyhogy én is a hatalmas hogy szánkozásokra emlékszem, amikor még ezt a később már ott hágy fönt is, meg lent is mentő is, mert olyan sokan voltak, a, mert még volt nagy hó, nekünk hatalmas nagy vasztánkonk volt, és arra emlékszem, nem tudom, hogy lent volt-e már egy tenispálya, a Tabán alján, igen. de hogy kerítés volt, az biztos, és előtte pedig egy vízes árok, mert egyszer a hatalmas és dög nehéz nekilódultunk, nem tudtuk lefékezni, és gyönyörűen beleálltunk a kerítés a basszánkóba. Igen, igen nagyon hogy... megdobta az alja az nagyon embernek nagyon a szánkóját. Megdobta, igen, azt, elmesélni, a... azt elmesélni nekem, hogy hogy, hogy, hogy jött létre az űzelajos emlékő ott fönt a, a felsőjátszótérnél? A... térnél. A... Hát annak érdekes története van, mert hát mondtam, hogy kicsi megszakításokkal mindig is itt laktam, uh -huh. és amikor férhez mentem, ő ajoshoz, akkor ide jöttünk föl 69-ben lakni, uh -huh. uh -huh. és hát nagyon hamar megszületett a két gyerek, a két lurkó, és hát az Őze Rajos, amikor neki ugye fordított menetrendje volt, életrendje volt, amikor neki szöveget kellett tanulni, napközben többnyire, akkor azért a lakásban volt egy kis rajcsúr, a két gyerek miatt, és akkor már nem bírta tovább, és elment, lement a tabánba, a felső játszott fölött volt egy, egy pad, mai napig is ott van egy pad, uh -huh. és és odaült le tanulni szövegeket. Smith, ez, ez volt ugye 69-70 uh -huh. években. És aztán későbben, 2004-től körülbelül egy pillanat. Jó, jó. Pillanat, mert a kutyám... Igen, hallom, hogy buksirandal írozik. Igen. Egy pillanat azonnal. És a és, uh, mi kutyások összeálltunk a 2000 es éveknek a második felétől lett egy hatalmas nagy baráti társaság, tabáni társaság, akik teljesen saját pénzünkként ingyen nyitettük fát, takarítottuk össze a tavasztal a tabánt, egymást neveltük, hogy a, hogy a mint ne legyen ott, mert nagyon-nagyon szerettük volna, ha nincsen lekerített gettó a kutyáknak a tabánban, és egyszer egy ilyen takarítás alkalmával a kutyás barátaimnak úgy kibögtem, hogy éj át az lali, a Lali, mert én is uh -huh. családilag itt tanulta a szerepeit a, emellett, a pad mellett. Ilyen. Én ezt el is felejtettem ezt a mondatot. És egyszer csak telt múlt az idő, 2009 össze jött be, és az egyik kutyás barátunk, Bedécs Kristóf, egyébként zseniális ötműs művész, szintén kutya gazdi, egyszer csak rájött arra, hogy ő rettentően szeretné, hogy ennek valami emléke legyen a tabámban. Uh -huh. És ő maga elkezdte összegyűjteni a pénzt, enge, én, nekem nem is szóltak. Ő járt ki a hely foglalást, vagy nem is tudom, hogy kell hívni, ezt a mindenféle hatóságoknál magás személyként Szentendélről hozatott egy, egy Pap Lajos nevezetű kőfaragó mestertől, aki megtudta, amikor megtudta, hogy őze Rajosnak kéne egy ilyen emlékkő, mm -hmm. akkor csak a szállítást számította be, és jött egy körülbelül két tonnás svéd gránit tömbkő. Amire ráiratta ráiratták, hogy, hogy itt tanult a szerepeit Őze Rajos, a színjátékos, állították, akik szerették 2009. És ez lett így felavatva. Semmiféle állami, nem állami, nagyvállalkozói uh -huh. szponzoráción nem történt. Ez kizárólag csak mind a tabáni magánemberek pénzéből, akaratából, szándékából és fáradozásából jött létre. Nagyon szép 2009 történet. Óta ott van az a ami komolyan mondom azért fantasztikus, mert gyerekek mászkálnak rá, fölülnek rá, a kutyák, körbe nem baj, mert ez Őze Lajos volt. És milyen jó, hogy futnak össze a szálak, mint a tej, hogy én például ugye szentesi vagyok, és szentesen van őzelajos Lajos Hát persze, mert a Lali szentesen született. Igen. Az Árpád út 56-ban. Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy fölhívott. Nagyon szívesen, és az összes tabáni kutyások nevében is, mert itt már ment a köztelefon, uh -huh. hogy mai napon mi lesz a téma. De jó, köszönöm <gül> szépen. Kész csókon, viszont Szólunk a kutyásoknak, hogy 24,07953 illetve 24 ezen a számon tudnak a mai műsorban bekapcsolódni akár szánkózással, akár eperfánlógással, akár könnyű zenei hangversenyen való részvétellel beszámolni, és persze elmondhatják azt is, hogy mikor volt május másodikán elgéti a tabánban. A vonal túlsó végén pedig itt van velünk Pál Figyörgy grafikusa Mometanára. Ismerjük egymást nagyon régóta tegeződni fogunk. Hello, Gyuri! Szervuszt, és köszöntöm a rádió hallgatókat is. Zorád Ernőről szeretnék veled beszélni. Zorád Ernőről lehet tudni, hogy a Tabán festője volt. Több albuma is megjelent, amiben az ő festményei, kész, festményei voltak, amelyeket a Tabánról készített. Ha jól emlékszem és jól olvastam, akkor festette ezeket, amikor már nem is volt meg a Tabán. Igen, pont. Így van, jól tudod. Igen, ő, ő 2004-ben halt meg, és 92 évesen bizony ő egy, egy később a Trianoni ö, diktátum után Csehszlovákiahoz tartozott Dacsó Keszin született, uh -huh. vagy hát ott éltek, és éppen 9 éves volt, talán ö, 30. Egyben, amikor igenis elköltöztek a.. el kellett költözniük Magyarországra, azaz Budapestre, és a Tabánba költöztek. És akkor ő 20 éves koráig szinte 9 éven keresztül rajzolta ezt a gyönyörű kisvárosrészt, ami. Hát, hogy mit mondja. Aki nem ismeri, biztos ismeri Krúdinak a, a, és a Huszáriznak a Szimbák színű filmjét, ahol, ahol hát ugye Autó Budán mondjuk forgatták inkább, de azt a milliót, azt a hangulatot Zoled Ernő hangulatában, zsánerében, rajzaiban gyönyörűen tudta megjeleníteni. Hát ő igenis a régi vázlatai alapján festette később meg. Hát ő iszonyatos nagy tudású rajzoló volt. Mondjam, hogy 95-ben például itt volt Tomás Fézisnik nyugjanai festő kollégám, aki Krakóban végzett, is nagy és nagy rajztudása És a Rádai utcai Vörösportakocsiba vittem, és ott a falon akkor tele volt még a Rádai, tehát a Vörösportakocsi fala, az étterem fala tele volt zórád rajzokkal. És az öreg, emlékszem, hogy te hosszú tercek járkált, és én válltam, hogy jó, jó, jó majd mert <gül> mondom, hogy mesélek róla, stb. Szóval a. szóval. Igenis, igen ő egy óriási nagy tudású művész volt. A precíz bohémnak is ö, ö, betézték őt. Igen, ő festő, festőként készült, és még, még kiárta ugye, az ipar az is, és óriási nagy tudása volt, és mindent tudott. Olyan technikát használta, ami az akvarelezésnek egy még gazdagabb lehetőségekhez ö, lehetőséget adó technika, A gvas a technikát használta. Ugye hát festőművész volt, és úgy döntött, hogy márpedig az, a, a, a mercant til grafikai illusztráció, vagy olyan válfaját választja, ami ami hát a legnehezebb, és ebben ő a csúszra járatta magát, tehát a képregényt. Igenis, ő mindenféle, ő egy polihisztor volt a, a grafikában, tehát illusztrációval, képregénnyel, ő, még karikatúrával is foglalkozott, hiszen a a fülesben még címlapokat csinált, hogy nagyon pontosan járkált a, a groteszk, a, a, a gics, igenis, de a profi gics, és a, az artisztikus végeredmény között nagyon-nagyon, nagyon nem valotta be egyébként, hogy én az órákon sokszor mutatom párhuzamosan direkt Frederick Remington amerikai festő dolgait, mert hogy ő, Zóra Dernő ugye nem csak azt a gyönyörű tabáni hangulatot, a régi utcácskákat, a boltíveket, a kocsi kerékvetőket, és az, sőt gyönyörű autókat, és lovakat és minden kosztümöt hitelesen, pontosan nem realisztikusan, tehát nem hiperrealista mm -hmm. volt, bár nagyon pontosak a részletei, hanem ő érzelmi, ő egy lírai hitelességben dolgozott. Tehát a Remingtonnak a, érdemes nézni a cowboy és az indián ábrázolásait lovakkal, ugyanezt ő megcsinálta mondjuk olyan száz évvel később, a Ortobágyi csikósok rohamát, a Én igenis párhuzamosat szoktam mutatni, és ez nem, nem plágium vagy valami, mm -hmm. hanem egyszerűen olyan minőség, azonosság van a két nagy művész között, hogy őrület. Ez jó, hogy szóba hoztad a korvokat, hiszen a Vinettú című képregényt is ő rajzolta. A és az eljól, a mondott, Robbik, az első magyarországi képregény volt, ahol gondolatgömbökkel ábrázolta, igen, a, a Mai károlynak, vagy karmainak a vinetúját. Az első volt Magyarországon, ahol tényleg már amit két mondtatunk, mondhatunk, egyébként diafilmen is foglalkozott, hát nekem megvan, a Gulliver Liliputban szoktam, mivel be van szkennelve az egész, ugye leik a méretű film, ki szoktam vetíteni, hogy ezt a tengert, ahogy ábrázolt, tehát a, a, a, a, a vizet, ahogy tudta ábrázolni, hát a legnagyobb japán mesteret tudták csak Szóval Akkor vissza a Tabánhoz. Tudom, a a Tabánhoz, igen. Tehát a Tabánba költöztek, és ő, ő tabánban, Tabánt 30-ban bontották le, és ő a régi vázlatai alapján megfestette, nem évtizedekkel később, ahogy a Wikipédia írja, hanem igenis pár évvel később, hiszen uh -huh. én így néztem a, ezeket a képeket, amely a hetihez hozzáférhettem, és 31, 32, 30-as évek vannak ráírva, amikor ő ugye 11-ben született, Hát ugye az élet az ereje és a szakmai tudása maximum volt, de még az 50-es években is rajzolt fejből. Hisz annyira tudott mindent, annyira aranyos drága ember volt. Én beszéltem egyszer fel, vele egy csoporttal, uh -huh. mert egy riportban megkérdezték, hogy hogy, hogy mester, hogy a legjobb nőket ezekben a kétegeiben gyönyörűen tudta ábrázolni. És hát ő szerenyen sok azt mondta, hogy hát hogy is mondjam, hát fejből, ugye. <laughs> Tehát emiatt mondták, hogy a preciszboint, de még egyszer mondom, nem precíz volt ő, hanem egyszerűen hiteles. De mikor volt először elgétén? Én elgétén, középiskolás koromban, amikor hazajöttünk az általában ilyenkor szokásos kirándulásokról, és eleve néhányan a kemény mag, hogy mondjam így, eleve a kirándulás után kiszálltunk a buszból akáról, és mentünk a tabánba, Mert hogy ott volt a Loksi, ugye ott volt a Mini, a gőzhajó, és még a gatyám vége is beleló, belelógott a vízbe, hogy ki ne mondjam a harmadik nagymester. Szóval mm. nagyon szerettem a tabámba járni. Rengeteg fotó van, hál' Istenek, Csipes Tóni kollégám rengeteget fotózott ott, és akit érdekel, hát után nézhet. No, Na, nagyjából ennyit gondoltam, és engedi, engedném a többi hallgatót. Köszönöm, köszönöm szépen! Nagyon köszönöm szépen! Szia. Szia. Pál Figyörgy grafikusa, momentanára volt az elmúlt néhány perc már vendégünk egy kicsit tabáról, és Zorádernőről beszélgettünk, és én a többi hallgató. Halló, jó napot kívánok! Halló, én a Fekete Mihály vagyok, Ünvözlő. és hát egész rengeteg koncertem voltam, uh -huh. nekem ma egyik legnagyobb éjszéd. élmény a zappa volt, de hát Tényleg, eh, tényleg elfelejtettem, nem találtam nyomát annak, hogy Frank Cappa valóban a tabámban lépett fel. A Dremski rádumát, úgyhogy ö, azt hiszem, a... nem tudom ki volt a háttérzenekar, inkább dzsesszenészek voltak a háttérzenekar, mm -hmm. mert ő szólóba jött a elekar a nélkül tulajdonképpen. Hát most én, de lehet, hogy teljességet fogok de mondani, de, szerintem a szíríríró. Szíriusz... Mindenképpen mondani nekem számakra. Most egy tudja, kivel volt. És beszéltem mm. róla a török kádám, mert őt régóta ismerem. Mm -hmm. És arra gondoltam, hogy mivel mi már ilyen kifutó generáció vagyunk, 60-70-80 évesek, és a zenészek is azok, és 20-30 év múlva semmi sem marad, és még később, még kevésbé, erről az egész tabálni dologról, amiről most beszéltünk. Uh -huh. És én úgy érzem hogy ott lehetne egy nagyon klassz uh, szoborparkot felállítani azokkal a zenészekkel, tehát két kritériumot gondoltam uh, szabályozni, uh -huh. az, hogy uh, mindenképpen csak azok lehessenek felállítva, mint szobor, akik ott felléptek, a másik, hogy már nem élnek. Uh -huh. És akkor lenne ott egy szobortart, ezekről a zenészekről, azt hiszem, jól elférnének egymás mellett, meg a szánkózók is kerülgethetnék ügyesen a szobrokat. Talán még emlékszik rá, ja, ha lehetne ralizni köztük, hogy, hogy még a, a berlini falnak egy darabja is egy ideig szerintem ott volt a Tabámban. Így van, a, az, az is az ott az van az, az van. Már, nincs ott, már nincs ott, már elvitték az Uglüveti útra. De arra emlékszem, hogy talán Bernát Y Sándor fogta, és egyszer lefestette az egészet, mert össze volt mindenféle dologgal fújkálva, és akkor Bernát Y. Sándor, aki a bizottságnak volt a szólógitárosa. A zenének nincsen semmilyen emlékműve uh -huh. Budapesten, Magyarországon, illetve van a Cseh Tamás, meg a Radics Béla, Igen. tehát elég gyenge szobrok a alkotásról, már az zenei ő, ő, emlékükhöz képest Aha. nagyon gyengék a szobrok, talán lehetne egy színvonalasabb dolgot oda csinálni, és azon szerepelne a Somló, Tamás sajnos már, és sok, most nem akarok mondani neveket, akik ott föléptek, és már nagyon hiányoznak közülünk, és így talán meg idézhetnénk az emlékét. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta ezt az ötletet. Köszönöm én is. Viszont hallásra. 24 07 illetve 24 a Tabánban járunk, és amikor így meséltem a, az imént, hogy én ott fent dolgoztam a, a Fekete Dobozban, akkor még ott volt a, a Dezső utcában, akkor péntek reggelenként a focipályán gyakran belebotlottam az éppen ott focizó Fidesz vezérkarba, és ha jól emlékszem, Eperjes Káro is ott, ott focizott időnként velük. Szóval 24, -24 a Tabánban járunk ma. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Sajmasi Balázs Zsölkés egy kettős élménye van a Tabánról. Egyrészt, erről a, mint említett rockkoncertekre én is jártam diákkoromba, másrészt pedig a Tabán még, amikor állt 34 előtt, 34 elmondották le, uh -huh. akkor ott volt egy fehér tér nevű tér, amin állt egy polgári iskola, és annak volt két cserkész csapata is. Az egyik a 23-as Fehérsas, a más pedig a 205 ös Zinni ami a Tabán bontása után a városhajóba körzött, és ma is létezik. Nem tudtam róla. Mároshajói cserkészként uh -huh. mi a Tabánhoz is kötődünk. És meséljen még róla? Hát a Ignózsakési Vajon miért van két cserkés csapat ugye, egy iskolában, mert ez nem volt egy iantikus méretű iskola. Másrészt pedig a Tabán bontásáig ez a két csapat ideig együtt létezett abban az iskolában, majd az egyik, a régebbi a 23-as. Ami 16-tól 24-ig működött ott, az elkörüljük a nyoltaik elett homokúca iskolában. Uh -huh. A másik a 205-as, ami pedig 1922-től 34-ig a Tehersas téren működött. 34-ben tovább lép, és akkor átkerül a Városfajorba, ahol talán szintén Cserkész csapatot, mert a városi iskolának van egy Cserkész a Város utcába, és van egy a Csakó utca épületben is, ahol három csapat egyként fut tovább. Ez a csapat aztán 48-ban a felszámoláskor megszűnik, mint egálisan a létező csapat de maga a cserkészek élete tovább működik mégis aztán fociste kerül neki, Jáborka Péter kerül ki belőle, aki módszpatsal oldának volt az jó egy tájfutó, aztán a Pokorni Zoltának az apja is itt volt cserkész, uh -huh. és a csapat pedig 89-ban új alakul, és azóta is létezik és működik, Magyarországon a fiú cserkészcsapata. Aki együtt működik a Pribán, ilyen működő lánycserkész csapattal, akinek nincs ilyen múltjuk és elő, előzményünk, de ez egy közös történetünk és közös múltunk. Nagyon szép, és jó is, hogy mondta ezt, mert valóban volt egy beton színpad talán a Tabánban, és még az első Igen. koncertek talán azon uh, történtek. Ugye 1968 május 1-én volt az első LGT koncert a, a Tabánban, és még ugyan nem hangzott el, hogy, hogy melyik évben volt május másodikán, de hát nyilván ki fog derülni, nyilván ön is emlékszik rá. Hát arra, arra még nem éhetben így születtem, én aztán a 80-as uh -huh. évek közepétől a 91-ség végig jártam a sok koncertre. Köszönöm Fogóbe szépen, hogy hívott. Én köszönöm. is köszönöm. Viszont hallásra. Viszont És már megismertük a Cserkész csapatokat is, és ilyen többi hallgató 24 3, illetve 24 3, a Tabána mai műsor témája, ha önöknek vannak emlékeik akár a... LGT koncertrel kapcsolatban, akár szánkúzással, akár a lépcsőkkel kapcsolatban. Gondolkoztam azon hajnalban, amikor sétáltam, vagy futottam lefelé a hegyajú úton, hogy el kéne mennem a tavánba, és meg kéne számolnom, hogy hány lépcsőfokból áll az a lépcső, amin egyébként nagyon sokan edzenek délutánonként. Különféle sportolókat lehet ott látni, úgyhogy ha vannak emlékeik, akkor mindenféleképp hívjanak bennünket, és meséljék el. Addig pedig, amíg a következő telefonálót fölhívjuk, de már föl is hívtuk. Azt gondoltam, hogy játszuk le a gyere, gyere ki a hegyoldalba, de már itt van egy hallgató, haló. Jó napot kívánok! Hát tényleg a tamáról aztán legalább két-három lehet lehetne csinálni, és még mindig kimeríthetetlen maradna a téma. Ö, nem is tudom, hogy, hogy hol kezdjem. Talán, talán még egy pillanatra visszatérve az őze művészúr személyéhez mm -hmm. egy ragyogó tabáni figurát is játszott a Mikszát Sipsrica című novellájának a tévé változatában a főhőst. Ezt most nem akarom hosszasan de ez a Pécsi Judéko és más nagy sztárok játszottak benne. Egy vérbeli Mixát novella volt, egyszerre volt romantikus és társadalmi feszültségtől átitatott, és a Tabánnak szinte jelképe is lehetne ez a századfordulóan játszódó történet még a Manaria időszakában. De hát van ott még Millió más történet mondjuk éppen ebből az időszakból, amíg még áll a régi Tabán, hiszen ide zarándokolt el Krúdi Gyula mindig, rendszerint kedves barátjával, Brúdi Sándorral és még nagyon sok más kiemelkedő irodalmi személyiséggel. Úgyhogy ebből a szempontból érdalam történetileg is igen. Neves hely. A kereszt téren, ott, ahol a kereszt állt, az a régi kereszt még ma is áll, uh -huh. egyébként ez maradt meg gyakorlatilag a régi tabánból. Meg a köre is Elég nagy a Krisztina városban, ahol kitűnő irodalmi élet volt, ami a Naphegyen keresztül kapcsolódott össze ezzel a környezettel, ahova mi még annak idején, én még úttörőként, mert én egy öregember vagyok, uh -huh. meg napközisként jártunk, és rengeteg futballmeccset játszottunk ott a Tabán. Bocsánat Képén. egy másodperc, Igen? a rövid híreket meg tudjuk hallgatni, és aztán folytatjuk ezt? Természetesen. Köszönöm szépen. A zenekar mindig irányítja. Közönségét. tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, ha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenik, olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egy ilyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer madrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Az Anno Budapest ma a főváros egykori Bulú negyedében, a Tabánban jár, és egy kedves hallgatóba folytattam bele, azt volt a hírekkel. Haló? Igen, még nagyon gyorsan talán. A tartott. Igen, hogy a horvát Kert, ami pontosan a Tabán és a, az alagút között van, az is egy igen nevezetes, könnyen kimostat, elpusztult Philadelphia nem említeném, ami az alagúthoz közel volt annak az óriás épületnek a helyén állt. A, Philadelphia kávéház, ami uh -huh. messzéről látszik az egész városból Buda-Budacerte bárhonnan látható, és csak annyit mondanék el, hogy ez a Kostoláninak is, meg a, meg a Márinak is, a Töská Vázok, és ott egyéb más kiváló iradalmárok, nyugatosok a csöppén, és mások is jártak oda. És csak röviden annyit, hogy azt mondta a Mári, hogy Budán lakni, én ezt hoztam, de kiegészteném, mert Pesten is és Pest Budán én magam Belvárosi uh -huh. vagyok, és szenvedélyes rajongója ennek a budai környéknek is, ami az Erzsébet híd által összekötött, és a századfordulón épült, és akkor. A a környék ragyogóan formálódott és modern világvárossá vált, mert a források környékén bizonyotta az Erzsébet és a szabadság között annak idején még rendezetlen állapotok voltak, szóval ez egy varázslatos környék, a helyszelleme csodálatos, bármennyire is változó, de mindig őrzi a hagyományokat, amelyek rendkívül gazdagok és gyarapodnak is, hál' Istennek. Reméljük a rácsfürdővel is, a rudasról nem is beszélve. Minden jót! Viszont Köszönöm hallásra. szépen, visszataszállásra! És a srác kertet még nem a fiatalok egykori kedvenc romkocsmáját, ahol politológus generációk nőttek fel a pultot támasztva. 24.0793, illetve 24.0693, valóban, ahogy mutatja itt nekem Falcsi Gergő barátom, egy kicsit el voltak ott gondolkozva, valóban azok a politikusok, akik ott hajnal négy 4, óra, akkor még a srácban. Szóval 24 07 95 3, mert a illetve 24.0693 és Tabánban vagyunk. Egy kedves hallgató is oda víz bennünket, haló? Jó napot kívánok! Én egy nagyon egyszerű történetet mesélnék én egy külső kerületben nőttem fel, az apukám szövetkezeti dolgozó volt, uh -huh. és ott a nem csak foci meg ilyen sport, hanem komoly röplabda szakosztálya volt a Spartakusznak, lehet, hogy már nem is létezik az a szakosztály, Lényeg az, hogy én 15 éves koromban odakerültem, kerültem, mint tifi sportoló, és valami eszméletlen örömmel mentem, hogy Perzsébetel laktunk, uh -huh. hogy én a tabámba járok sportolni. <gül> Úgyhogy ez tulajdonképpen egész ifjúságomra rávetette, hogy én, a tabámba jártam sportolni. Én csak ezt mondani, és edzés hogy után hogy gyönyörű. Egy... És edzés után, mit csináltak? edzés után mit csináltak? Hát, ez, hát ott beszélgettünk, és a, volt a, most nem tudom melyik utcában, ott volt egy kis presszó, uh -huh. ott egy sütit megettünk, aztán mentünk haza. 15 éves voltam, akkor nem nagyon, hát a 60-as években nem csavargott az ember. Persze. Köszönöm szépen, Ugyan, hogy elmesélte ezt a Spartakus röplabda szakaszát. Ja, én is köszönöm, hogy elmondhatta. Nézzük, sokan. Viszont, viszont hallottam. 24.07.953, 24.06.953, dereng már valami. Szoktuk ezt mondani a műsor előzetesében. Szóval, hogy ha önöknek vannak emlékeik a Tabánnal kapcsolatban, ilyenek is, ehhez hasonlók, akkor nyugodtan hívjanak bennünket, és meséljék el. Halló? Szia, a Péter vagyok. Szefusz Péter, ki? nagyon üdvözöllek. Azért Azért hívnak, hogy az előbb, ne arra, hogy kijavítalak, mert azt mondhatod, hogy 68 május 1 volt az első LGT koncert, tehát 68 meg egy bőven Omega volt, én ott voltam az elsőn, ami 72 május 1 volt. Tehát akkor alkult meg az, az LGT 72-ben, tehát az Omega, tehát 62 nem lehetett. Akkor, akkor, Omega akkor, első, akkor milyen rockfesztivál volt 68 május 1-én? Azt nem tudom. Azt nem tudom. Benne... Milyen, de azt tudom, hogy a, a, a, a tabánban, ott voltam a mini és a a, az LGT játszott, az 72. Mm. május 1, azok az első koncertjük ott, és aztán egészen 87-ig játszottak végig minden május 1-én, de én még tavaly előtt, meg előtt, és ott a kártágó volt Edda, Beatrice, Charlie, Scorpio, tehát a Scorpio, ami, ami, ami ugye kiváltak oda a Fredes, és még remek koncertet adtak három évvel ezelőtt is a tabába, hogy isteni volt minden május 1 hogy akkor itthon vagyok, akkor ott vagyok. És te, arra, és te arra emlékszel, hogy, hogy, hogy ki volt a zenekar a Frank Cappának? Hát akkor majd. Ah, De hát köszönöm szépen a helyreigazítást, és elnézést kérlek a tévedésemért. 6, 7, köszönöm Sok. szépen, Péter, Sok viszont hallásra fia, szervusz. Fia, fia, fia. Egyébként 1981-ben volt az a LGT koncert, LGT mini koncert a Tabánban, amikor május másodikán volt a koncert. Haló, jó napot! Haló, jó napot! Üdvözlöm. Én, én Raskó Vandrás vagyok, és a következő miatt telefonáltam be önöknek. É, részben hallgattam csak a műsort. Uh -huh. hát a Tabán azt az, az, az ugye úgy hívjuk, hogy, hogy a mai napig hogy város. ez volt az a része a városnak, ahol a, a budai szerbek laktak Igen. É, na most ez azért is lényeges, mert a modern ö, ö, szerb társadalom ö, illetve a modern szerb nemzet létrejöttében ennek a területnek óriási jelentősége volt ö, ö, a teljes értelmiség még a szerbiai is ide jártak át, és itt találkoztak többek között az a bukkal, aki az emlékművei található, uh -huh. a abbanban, jó létre a, a modern szerb nyelvet. Na most ez nem csak azért lényeges, hanem azért is, mert az úgynevezett ö, ö, kadarka nevű borunk, ami, amire azt gondoljuk, hogy, hogy ősi magyar bor, hát az is egy egy hoz származó bor, amit itt termesztettek, a Tabánhegynek a, Tabán a lankáim, meg egészen a mm -hmm. Sváthegyig. És hát ez a rész úgymond meghatározó volt a, a hazai életében is. Itt volt a püspökségünk, itt volt egy Szent Demeterről elnevezett ö, ö, templomunk, és tulajdonképpen ennek is van egy érdekessége. Ez hogy volt ez a templom, a Tabán... amit lebontottak 33-ban? Igen, lebontották, de ez a templom, ez, ez tulajdonképpen túlélte a háborút, mm -hmm. Ez a mostani Erzsébet híd lejárójánál található, illetve ennek egy emlékműve van ma már csak. De a történet azért érdekes, mert azért kellett lebontani, ugyanis Stálin eltársnak a születésnapja, a 70 éppen az időszakra esett, és a Gánéz egy oldalába téve egy nagy 70-es, ami zavarta volna a kirándást, úgyhogy ez volt az oka annak, hogy a szentmentetett emlékműveket lebontották. Tényleg? Uh, igen, uh, hát ugyanúgy, mint a, a 70-es tróli is azért 70-es mert Azt igen, a az a születi, igen. 70... Igen, de ez ugyanúgy, tehát a Szent uh -huh. templomot azért bontották le, ennek van még egy érdekessége, hogy az ottani akkori pópa, az esperes, a, hát a híres úgyis családnak, ő a Szolyánnak, illetve a Tihamérnak, az édesem úgyis túlsán esperes úr, ő nem volt hajlandó átadni a kulcsokat, függetlenül akkor, hogy határozott való, hogy bocsánat lesz a templomot, uh -huh de ennek ellenére tehát erőszakkal került a bontásra. A templom, templom túlélte igorosztás teljesen éppen megmaradt egy része, is látható a, a, hívják, a Szent és Szerbecsállt Múzeumban. Még talán érdekességként annyit szeretnék mondani, hogy itt nem csak a, nem csak a Tabánt bontották le 31-be, hanem, hanem ezzel, hát, olyan hogy mondjam, kegyeleti jogot is sértettek, hogy az itteni szerb szemetőt például főszámolták, és a farkassóidra vittnénk át a földi meg az embereknek, ennek semmiféle nyomalma, napig nincs. A varázslatos hangulata pedig, pedig hát épp ebből következik, hogy itt keveredett a, a úgymond közép európai építészeti kultúra, és a balkáni kultúra, amit őseink hoztak ide, és ezért volt, ezért volt olyan kis varázsa volt az egész területnek, mint, mint ö, mondjuk a mai szent ha jól, olva... ha jól olvastam, ezt akkor 1900... Értem, hallgatom. Értem. De hát, én is olvasmányaiban uh -huh. találtam mindezeket az adatokat. Természetesen én is koromnál fogva, hogy kiálltunk is az LVT-re. Csak akkor nekünk mindig volt egy rossz tájúzunk, hogy, hogy hát igen, ez volt végen a testi a, a, a esti Értem. Hát Ennyi szeretem, nem? Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy fölhívott és elmondta ezt. Minden jót kívánok. Viszont hallásra. 24 07 3, illetve 24 06 3, egyébként a Budapest titkai a Tabán című írásból, hogy idézzem, a terület a törököktől kapta a nevét, akik Dabagy-nak, vagyis Tímártelepnek Tímár hívták a helyet, a Dabagháne másik írásmódja, a Tabagháne, és így alakult ki a Tabán neve. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, itt Igaz Jánosnél vagyok. És én 87 éve élek Budapesten, uh -huh. úgyhogy hát elég jól ismerem a várost. És én emlékszem rá, hogy az első életsegítőon találkozónk, 54-ben volt, és azt a kioskban tartottuk. Ott volt egy, egy ilyen cukrásda, még mielőtt a Balettintézet átvette volna. Értem. Nag nagyon kellemes kis hely volt, és nagyon jól éreztük magunkat. De ez hol volt? A, a kioszkban. De a kioszk az mi volt? Hát az akkor, akkor az háború után hozták azt rendbe gyakorlatilag, és hát én erre elég nagy helység volt, ilyen oszlopos teraszon ültünk, nagyon kellemesen, hát akkor még igen sokan voltunk, még ma is én a veres pálnébe és nagyon sokan voltunk még akkor, elég nagy létszámú volt a, a Egyébként a keleti évával jártam együtt, aki azóta a kapott, a fotó művész. Igen. És hát nagyon jól éreztük magunkat, akkor még élt az én nagyon kedves osztályfőnököm, a Kálmán Piroska, aki egy nagy tudású ember volt, a nő, nővére pedig hegedű művész volt. Hát. Akkor még emlékszem arra is, hogy a férjem a verbűcibe járt, uh -huh. ott csapatban volt, ők is nagyon összetartó osztály voltak. Ő, ő pedig 43-ban érettségizett. Hát köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Na most még egy dologra Igen. szeretném felhívni a figyelmét. Kedves. hogy a Búza Péternek van a túlparti látomás színű könyve, uh -huh. ami az egész Tabánban a háború előtti állapotokat írja le még azt az időt, amikor paloták álltak a kiosztól egészen a hídig. Uh -huh és azon túl is egészen a Battyányi térig feldolgozza mindenféle történetek vannak benne ezekről a palotákról. Egy nagyon-nagyon érdekes könyv, hát felhívom a figyelmet Nagyon kedves, erre. köszönöm szépen. Kezdít csókolom szépen. és jó egészséget kívánok. Mag maguknak is és további sikereket. Köszönjük szépen. A nagyon kedves, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 07 95, 3, 24 95 3, egyre több érdekes dolgot tudunk meg a Tabáról, nyilván a következőkben is. Haló! Haló! Jó, jó napot kívánok! kívánok. Én jól lesz, doktor vagyok. Én nem is a Tabánra, hanem a közekedési jónalra szeretném a figyelmet fölhívni, hogy emlékeztetni rá. A fonódó villamos még akkor nem volt feltalálva, mégis a 63-as villamos, az a nagyvárat tértől, elindulva a vég az Üllőjúton, Kálvin téren, Szabadsághídon, Rapparton, Tabán, Alján e, a fogaskerekűig ment. Uh -huh. És e, hát engem az édesapám vagy a nagymamám e, kisétáltatott a Baros utcából, ahol laktunk a Mária utcán keresztül a 63-as megállójáig az Üllőjútra, és e, azzal mentünk kiszánkodni a Tabánba, ha volt hó. Aztán amikor nagyobb lettem, akkor megsíjelni a normafához, ugyancsak a 63-as villamossal, hát ennek már nyoma sincs. Gondolom, ilyen, ilyen fémből készült szánkójuk volt akkor még? Nem, nem. Fal -falszánko Fal -falszánko volt? szánkó volt fém amiket akkoriban lehetett kapni. Volt aztán hókorcsója is ami most újra divatba jött, legalábbis ilyen nagyon rövid csílések is léteznek már, de akkor ókocsőr néven lehetett kapni, ilyen gúrtmikkal lehetett a fűzős bakancsra ráerősíteni. Meg hát a nélküli, majd később a kantnival is ellátott fa csílések ilyen drugos, spanneres kötésekkel csoda érdekes dolgok voltak, a, hat, a, hat, a 63 as megállója hol volt -e a Tabán Hát ott ment el a, hát nem is tudom, hogy hívják ezt a mostani, ugye akkor romokban volt az erzsébetét, uh -huh. ott ment el végig a rapparton, a Rudas, vagy a, mi a Fene Lukács, mi van ott? A rudas, a rudas, a rudas, rudas, rudas, Rudas, Rudas, Rudas. És aztán, aztán kanyarodott föl ott a, a Vizigváros uh -huh. felé, most is és... egy most, villamos, csak, csak nem ez a bizonyos nem, vonal. Nem a 63 van. és nem a fogaskerekűhöz visz. Így van, igen. Köszönöm igen, szépen, igen. Uram. Hát ez, ez egy nagyon, nagyon hosszú vonal volt, és tényleg összefett a apró nagyobb népséget télen tele volt szánkósokkal és sírőkkel ez a villamos. Köszönöm szépen, hogy elmesélt ezt. Minden jót kifatálta. Viszont hallásra. 24 07 95 3, 95 3 Szokoli Mustafa pasának köszönhetjük egyébként a Rudasfürdőt, és köszönjük is gyakran. Haló tessék! Halló, szép, jó napot kívánok! Készcsókom, jó napot kívánok! Búda Jóri lányja beszél, de már világgá mentem, én nem, de most hallgatva a műsorsz, nagyon nosztalgikus érzések fogtak el. Hát a legrégebbi kezdve a Nathagy aljába Mészáros utcában lakott a nagymamám sokáig, úgyhogy a kutyasétpáltatos őzéjékféle társasággal nyilván ismerősek voltak. Ez egy dolog, hát persze néha mi is vele mentünk. És arra nagyon emlékszem, hogy a tűzijáték, amit most itt a kutyák miatt szörnyen utálok, azt mi a Tabán tetejéről, a fűben, heverve néztük néha, mintha ránk esnének a csodák. Mint ez így nagyon emlékezetes. Aztán az előbb elhangzott a Várkert kioszk neve, Igen. ugye hát az is a Tabán közelébe van. Ott egyébként az előző telefonáló víziváros mondott Krisztina város helyett. Mert a 63-44-es villamos a Krisztina körútra ért be a Erzsébet hídtól, uh -huh. és akkor onnan ment a Moszkva. Illetve hát a fogaskerekűig, ha jól értem. Ö, nem. nem? Nem. A 63-as szerintem, meg a 44-es, azok uh -huh. a moszka mentek mentek, talán az 59 es vagy a 18-as ment föl. A 18-asban nem vagyok biztos. Hát én De annyira vidéki gyerek vagyok, hogy hogy Na, nem tudtam, azt nem tudom, az de most hihetetlen én is. módon eltévedtem, és tényleg Budatétényben mentem ki rossz ah, is és aztán Tehát rossz villamosra szálltam a koncert után, és akkor azt kivitt, és, és aztán ott bocorogtam, és akkor valahogy a Józsefváros pályaudvarra jutottam, ahol szerettem volna ah, a szép. Szeged felé menő vonatra felszállni, de mondták, hogy onnan nem indul vonat Szegedre a Józsefvárosi pályaudvartal, és Lidérsz nyomás, tényleg, nem kellett volna a vidéki gyereket Budapestre beengedni. De így jártam. Hát, igen. Akkor még egy dolog a villamosokkal kapcsolatban, uh -huh. hogy nekem például írtó édesem hogy annak idején én 57-es születés vagyok, én is voltam törő, meg mi egymás. A 63-as villamos az még olyan régi, rendes villamos volt, ilyen falécekből való sárga-barna ülésekkel, és ilyen lecsapható vaskorlát volt az ajtaján. Tehát ha én akartam, leültem a lépcsőre, és ott. járattam a felülőt a fejem, tehát ki lehetett lógni a villamoson. Most már csak csukott ajtók vannak, ez nem olyan érdekes volt? Nem, nem. Ott én nem, úgy emlékszem, hogy nem. Aha. Csak de. az az élvezet, hogy ugye nyitva van az ajtó, és ott lehet kilógni, és fújja a szél a hajámat, az hogy jó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Még egyet hadd mondjam. Mondjon. A várket, várket kiosztólik történelmi legfontos emlék, bár nem nekem, mert apám anyámat ott kérte meg. Mm. Emléktábla még nincs kint, de majd Emlékszik rá, hogy, hogy volt a, az ülői úton most egy, egy parkolóház épül, és ott volt egy üres telek, és ott valaki a 90-es évek elején egy emléktáblát helyezett el, hogy, hogy itt találkozott először, és itt kérte meg a, a csaját. Nem, nem emlékszem arra a történetre, csak arra emlékszem, hogy Fridrikus műsorába behívta a párt, ah. és akkor így beszéltek róla. De hát jó, hát akkor majd nyilván kikerül a kiaszkra és a tábla. Majd de hát ezek fontos dolgok, csak hát mindent elfelejtünk. Ezért van ez a műsor. Szeretem ezt a műsort. Köszönöm é, szépen. Így van, így van. <gül> jó, viszont hallásra. Talán még egy hallgatóra van időnk. Jó napot kívánok. Halló. Jó napot. Igen, jó napot kívánok. Tadáról csak annyit, hogy <gül> édesanyám részéről az anyai nagyszülőket, détszülőket még az 1700-as években Szerbiából telepítették be uh -huh. valahonnan. A Tabánban ők vincelléreg voltak. A Tabáni templomba az anyakönyvi hivatalba megtaláltam visszamenőleg valamennyi Ak régi rokon. Uh -huh. Mi gyerekek öcsémmel már az 50-es években csak szánkozni jártunk a lebontott tabán helyére, hűt helyére, és ilyenkor, kará karácsonykor, istenem, anyák napja előtt a tabánba jártunk édesanyánknak virágért. Nem volt biztonságban tőlünk sem orgonavok. Igen, éppen azt akartam kérdezni, hogy milyen virágot tudtak szedni. Orgonavokrot és a gesztenyefák virágzó gyertyáit. Hát, pénzünk természetesen uh -huh. 51 52 be nem volt, felnőttek se voltunk, úgyhogy átban laktunk szépen, a Kárvén térháta mögött laktunk akkoriban, és átban a hídon, télen a Rodlival, uh -huh. ugye nem volt még Erzsébet híd, nem volt közlekedés, úgyhogy majdnem a Dunapartig lehetett, akkor talán még a 63-as se járt. Talán a Dunapartig is le lehetett menni a Ródlival. Borzasztó jó volt. És aztán pedig mondom, ilyenkor április utolsó napján, május első nap, vasárnapjára pedig mentünk, nem volt tőlünk biztonságba semmi virágzóbokor. Hát ennyi. Köszönöm szépen, Köszönöm hogy elmesélte. Kész sokan viszonthallásra. Viszont Nos. Eddig tartott a műsor. 15 óra 56 perc van. Hamarosan Bolgár György műsora következik, úgyhogy át kell adnunk a terepet, hogy elmesélje Gyuri, hogy mi várható a mai műsorban. Nagyon szépen köszönöm Falcsi Gergő segítségét, illetve Kelet Kriszta segítséget, és természetesen nagyon szépen köszönöm Árva a is, hogy a mai műsor létrehozásában segítségemre volt. Önök az elmúlt egy órában Pancs Naded Miklóst és az Annó Budapest című műsort hallották. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Egy hét találkozunk, ha Isten is úgy akarja.